Військово-морський флот Тривалий час торгові кораблі нічим не відрізнялися від військових. Але коли між державами почалося суперництво за панування на морі, знадобилися потужніші військові кораблі. У ті далекі часи наймогутнішою морською республікою була Венеція. Саме там створили новий тип військового корабля – галеру. Супротивники спочатку сміялися над її безглуздим довгим носом. Вороги не знали, що завдяки йому галери пануватимуть на морі майже тисячу років. У бою веслярі розганяли галеру. Надводний таран врізався у борт ворожого корабля. І по ньому, як по містку, кидалися на ворожий корабель венеціанці. У 20 столітті конструктори побудували чимало зовсім нових кораблів – Найбільші з них – авіаносці. Величезна палуба авіаносця править за аеродром для бойових літаків. За командою вони злітають і мчать виконувати бойове завдання, а скинувши бомби на ціль, повертаються. Сучасні підводні човни зовсім не схожі на своїх прародителів. Озброєні торпедами, ракетами та мінами. Вони являють собою грізну силу, а за розміром можуть зрівнятися з великим кораблем.